بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد رب اشراح صدري ويسر لأمري وحل لغدا من لساني يفقه قولي وكل يمعين في كل أمري الشيخ يقول وربما اتكال بعض المخترين على ما يرى من من الله عليه في الدنيا دي Bəzi insanlar aldanış şərtində olan insanlardan, insanların zənnlərindən bəzən elə zənnelir ki, Allahın ona verdiyi nemətləri görür, elə bilər ki, Allah Subhanahu taala bu nemətləri ona sevib verib. Wa innehu la yughayyir Və həmin insan elə zənn edir ki, bu Allah Subhanahu taala ona olan məhəbbətidir. Və Dünyada beləsini verən, ahirətdə də bundan yaxşısını verək ki. Qali İmam Əhməd İmam Əhməd buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. belə buyurmuşdur, İzə rəayt Allah azza və cəllə yuqtil amdə minəd dünyə alə masihimə yuhib innəmə huvə İmam Əhməd gətirir ki, əgər görsən ki, qul bir günah zəhərində davam edirsə və Allah s.ə.v. deyir bununla belə o insana öz nəymətlərin verirsə Və yaxud öz nəymətləri ondan almırsa, bu onun üçün istədiracdır, yəni bu onun üçün özü bir bəlad. Ləqiq mi, qardaşlar? Sümmə <tumma> tələ qovlih Azza və Cəllə, fələmmə nəsu mədubkiru bihi, fətəxnə aleyhim əvvəb şey. aleyhi və kulləşəy. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. bu sözündən sonra Allah s.ə.v. bu ayəsini oxuyur ki, o vaxt onlar onlardir, onlara naziz olan bir şəriəti, Allah s.ə.v. əmrlərin, qadaqaların, Ya Allah subhata ve yeah, alâkumüsselam. Fetehna alayhim abâb kulli Hər bir şeyin diyir, qeyr qaplarını biz onların üzərinə açdıq deyir. Hətta izâ farihu farihu bimâ ûtû. V onlar deyir bu vaxtı dey oldular. Sevincin içərinə içərisin doldular. Fa'akhadnâhum baqtan feizâ hum mublisun. V onlar bu sevinç içərinə qərq olduqları zaman biz deyə qətlitan onları deyə yaxaladıq deyir. Toqala bəzi sələf Tərəflərdən biri buyurur ki: İzaraitəllahə yucabi alayka ni'amuhu wa anta muqimun alal görsən ki, sən günah üzərində davam eləyə-elə Allah Subhanahu taala sənə nemətlərini verir və xo nemətləri səndən almır. Sən günahlar üzərində davam eləyirsən, tövbə eləmirsən və ya Allahın sənə olan nemətləri çoxalır. Bir o nemətləri tərk elə kənnə məhə istidracı minhu və Allahu subhanahu insanı azdırmaq üçün göndərdiyi bir bəlad tətricə. Və faqad qala təala Allahu subhanahu buyurur ki: "Vələv la en yekuna nnas ummeten vahida". Nə yəni, şeyf müdəmisdir ki, bəzi insanlar Allahu subhanahu təala-nın verdiyi nemətləri elə zənn edirlər ki, Allah subhanahu təala ancaq sevdiyinə və yaxşı qullara anca nemət edir var dövlətancan yaxşı qollarına verin. Yəni bununla görürsən ki, insanlar aldanır və şəfqət gətirə açıqlığı ki, burada yəni bu belə deyil, yəni. Necə ki, Allah Subhanahu taala başqa bir ayda buyurur ki, "Vəlau la en yakuna an-nas ummeten vahide" Yəni insanlar bir ümmət olsaydı deyir, "Lec'alna li-man yagfuru bir-rahman li-yusim sukufan min al-faddali." Yəni Rəhmanə deyir, kimsələrin evlərinin tavanını qümüşdən edərdi. Yəni mal dövlətə qarq Sonra şey ayanın da anda yazdı ki: "Vazuh rif'an wa inna kullad zalika lamma matal hayatid Və wal akhirati 'inda rabbike lil muttaqin". Bu bunlar hamse dünya həyatındakı keçici zövqdür. Allah yanında axirət isə ancaq və ancaq müttəqilər üçündür. <gülüyor> Sonra Allah subhanahu başqa bir ayədə buyurur ki: "Famma al insan iza rabbuhu fa akramahu" və nə aməhü şeyəqul rabbi akraman və əmməl insan izə məktələh rabbi fəqədər əleyhi rizquhu fəyəqul rabbi ahana kəllə yəni Allah subhənu və buyurur ki leysə kullu men nə'əmətu və vəsəətə əleyhi rizquhu əqūmə hər bir ruzi verdiyim, insan o deməyəcək ki, mən ona deyə ikramda olmuşam Və lə kulli mən iftəleytuhu və dayıq talih rizqəhu əkul məqqədəxəntuhu Hər bir deyə əlindən rüzsini aldığım kimsə və yaxud həyatda sıxıntı verdiyim kimsə o demək deyil ki, <coughs> mən onu elə ki, istəməmişəm bir. Bəl ubtiliyə hədə biniyəm, əksinə deyir, biri deyir, nimətlərlə imtihan olunur, biri də nə ilə? Kətinliyilə, sıxıntıla deyir Və tirmizdə keçən bir həzsə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm buyurur ki İnnallaha yu'ti dünya mən yuhib Və mən lə yuhib Allah subhanət Allah dünyanı istədiyinə də verir İstəmədiyinə də verir Amma deyil Və lə yu'ti l-imana illə mən ah yuhib Ancaq və ancaq İmanı isə kime verir? İstədiyi qollara verir Yəni şərh başqa bir yerdə gətirir ki İnnallaha deyil Ləm yəbtəlikə l-yuhifət Allah subhanət Allah heç vaxt İmtahanın meydan Allah Subhanahu va taala məqsədi qəssi səni həlak etmək deyil. Əksinə Allah Subhanahu va ancaq, ancaq insana xeyirdir. Amma insan bəzən görürsən ki, uzaq görməməzdiyindən və ya bəzi hədisləri, bəzi ailələri unutmaq undan, hətta həyatda görürsən qabağına qədər təcrübələr çıxır, o təcrübələri belə yenə unutdur, yenə ibrət alınmır. Ondan belə insan öz aləmində görürsən ki, Allah Subhanahu va taala günah yar çıxardı. Deyib, belə, belə olardı dəfələrləməsəyə belə olur. Hətta də məsəl alimlər gətirir ki, insanın həyatında bir baş verən hadisələr istir ailədə olsun, istir işdə olsun, istir nəm ticarətdə olsun, çox vaxt görürsən ki, sənə qabağıcən elə gəlir ki, belə olsaydı yaxşı olardı, amma görürsən ki, işin sonuna varanda görürsən ki, həqiqətən, yəni yaxşı olmamış da. Amma sən bunu yaxşı bilə bilə vərmişdin. Deyir, həyatda deyir, bu qədər ibrətlər çıxa-çıxa insanın qarşına, qarşısına, insan görürsən ki, yenə elə bir an gələndə, yenə əvvəlki kimizə nədir? Yəni, həyatda aldığı dəşlər, yəni, hadisələrdən ibrət almır. İnsan gələk, neynə? Sən ibrət alsın. Yəni, ibrət almasa, özləri başqalarına ibrət alacaq. Demək, şəx kəsirir ki, qaləbə adı sələf. Ələflərdən biri buyurur ki: "Robbə mustədiracim bi Ola bilsin ki Allah Subhanahu insana nemət versin. O nemət insan üçün dey bəla olsun. Amma insan deyir, fikirləsin ki Allah Subhanahu bu nemətləri onu sevib verib Sonra deyir: "Robbə mağrurun bi sitrillah alayhi Ola bilsin ki insanın günahları örtülsün. Allah Subhanahu taha tarafından ifşa olunmasın, amma bu özü əslində bir bəla olsun olsun ki. İnsan bir azcə günahlara batması üçün deyir. Və hu ve la ya'lam. bilmir və bəzən elə zənn edir ki, Allah Subhanahu taha-nın əl-i rəhmətindən ki, Allah Subhanahu taha örtür deyir. İnsan bu zənnə düşsün, amma deyir, əslində məsələnin üzü bu deyil deyir. Və rubbama fətunun bi thana'in nas 'aleyhi deyir və hu ve la Ola bilsin ki, insan deyir İnsanların ona olan tərifini eşitsin və elə zənn etsin ki, bu, nədir ki, Peyğəmbər salsan bir əstəb üyudur, bu möminin dünyadır ki, dünyada, dünyada ilk kəndir, ona verilən müjdədir və bunu zənn etsin, amma deyil, ola bizim deyil, elə olmasın deyil. Ola bizim insan eşdir və elə zənn edir, amma həqiqətən bu da özü insan üçün bir bəladır, deyil. Allah bunların bu da istidrac ola bilər. Allah Subhanahu tala qirahları öfməsi də istidrac ola bilər. Və Allah Subhanahu insana naimətləri verməsi də istidrac ola bilər. Sonra ifasun a'zamun nasr gururan man və, hə alə, əxirə. və insanlar içərisində ən böyük aldanış hekayəsini olanlardan da deyir bir qismidir. Axirəti dünyadan dünyanı axirətdən üstün tutan kimsələrdir. Üstün sular hər bir əmərlərində Və dünyadan razı qallar Axirət istəmində Hətta yəqul əbədu həulə Və bunlardan da deyir <coughs> Bu insanlar deyirlər ki Əd-dünya nəqdun Dünya deyir Nəqdi Vəl-əxirət nisiyə Axirət nədir nisiyə Vəl-naqdun anfə min nisiyə Nəqdiyir Nisiyədən daha faydalıdır Və bəzlə deyir ki Zürrətun deyir mənqud Deyir ki, bir dənə deyir Yəni, bir xardal dənəsi qədər olsa belə deyir Nəqd olsun deyir Amma deyir, istəyir yaqud, ləl, cəvahət olsun, mücəvxarat olsun Amma nisə olmasın Yəni, bizim dillək çək ki, soğan olsun, nəqd olsun Və yəqulə, axar minhum, ləzzəti dünya deyir, mütəyəqqinə Və bəz də deyir ki, dünyada deyir, gördüyüm şeylər, ləzzətlər nədir Yəni, yəqindir, 100%-dir deyir Və ləzzət di və ləzzət-i axira məşkukun fiha di və la adr və la adr yaqinə l-şakki. V axirat ləzzətləri isə axirat ləzzətləri isə deyir, yəni şübhəlidir elə deyir, elə dəqiq bilinmir və deyir mən deyir yəqin bildiyim şeye görə şübhəli bildiyim yəni yəqinə şübhə qurban vermərəm. V min azamut təlbis və yaqdi ki Cənnətə cənnəmi kim gəyib gəyib gəyib gəyib gəyib və həzi minə azəmi təlbis şəhqiyyətə ki, bu deyə ən bir şeytanın insanı aldatmaq üçün işlətdiyi yollardır Vəl-bəhəymü deyil Vəl-bəhəymü l-acəm əqəl və inəl-bəhəymətə idəə xafəd mə şeyin ləm tüqdəm əleyhə və ləv duribət Hətta deyil, bunlar deyil, Allahın vəziyyətə heyvandan da Hətta hiss eləyəndə ki, dəyi bilməsə orada zərər var Hətta döyləndə belə o yerə getməsə O qələ Amma insanlar görsən ki Bu işlərə düşürlər İndi bunlara cavab Bunlara cavab ümumiyyətlə Bu insanın imanın əslində problem var Belə bir insanın imanın əslində problem var Əgər o Allah subhanıqla inansar Allahın didiyinə də inanar Allahın didiyinə də inansa, Yəni, Quran kifayət eləyər. Bu insana da Quran kifayət eləməyir, başlayır, belə-bələ şeylər dağışmalar. Bu insana ən birinci, belə insanlara, əgər kimsə edirsə, məsəni, cənnət, bu dünyadadır, kim gedib-gəlib, bu insanlara ən birinci dəvət haradan başlanılır? Tövhid-i Uluyyədən, yox, Tövhid-i Rububiyyədən? Tövhid-i Rububiyyədən, bu insanları birinci Allah Subhanallah başa salsan. Allah Subhanatı olan gücün, qüvvətin Allah Subhanatı olan hər şəyə qadir olmağın, elmlə Sonra Bu insana Ağınla Ələ bir cənnətin, cəhənnəmin olmasını başa salırsan Ələ Cənnətin, cəhənnəmin olmasını başa salırsan Və ondan sonra Əgər onu iqna eləyə bilsən Sonra keçirsən kitabə. və sünni Məsələn, cənnət cəhənnəmin də Məsələn, olmasına ən böyük dəlil Ağınla məsələn, belə fikirləşəndə Deyil Əgər insan varsa, Allah Subhanahu insanı yaratsa, indi cənnət də var, cəhənnəm də var. Ola bilməsin ki, insan olsun, ya Allah Subhanahu insanı bu şəkildə yaratsın. Yəni yoxsa, yəni cənnət, cəhənnəm olmasa insanın yaradılışından məqsəd nədir? Yəni heç bir elə bir ki, nişnə rəxsət insan yeyir, içir, oksigenudur. Allah subhanatı olan yaraqdığı yaşa yerdə yaşayır, sonra da ölür gelir. Yəni, insanın yaradılmasında o qədə bir məna olmur. Ya. Aydın, qardaşlar. Demək bunun ardı nəsə varsa, var ki, Allah subhanatı olan insanı yaradır. Həmçin, yəni, başqa tərəfdən məsələyə girişəndə, Allah subhanatı olan, biliriz ki, Allah subhanatı olan qullarına olan sevgisi, ananın övladına olan sevgisindən daha da böyükdir. Allahın, Allahın qullarına olan sevgisi, məhəbbəti, elə bir hidayəti, dirayəti ananın elə bir ki, övladına olan ehtimamından, maraqından daha da böyükdir. Necə ola bilsin ki ana öz övladı üçün çalışsın, vuruşsun, onun gələcəyini hazırlasın və yaxud görürsən ki məktəbə qoyur, universitetə qoyur nəsə gələcək üçün bir şey edir də və necə ola bilsin ki Allah elənməsin. Əgər övlad anaya lazım olmasaydı məsələn Cahillərdə belə bir şey var ki, əgər məsələn, hətta bəzilər gedirlər, qadın hamili olanda falsiyaya baxdırırlar, əgər falsiyirsə ki, sənə övladınla zərər zər zərərkəş olacaq, sənə övladın, məsələn, narcoman olacaq, gedib, məsələn, abort elətdirib götürürlər. Əgər bilsələr ki, məsələn, məsələn ana bətnində olan uşaqda hər hansı bir xəstəlik varsa, şiqəst olacaq, kör olacaq, nəsə olacaq, gedib həmin uşağını eləyirlər, göstürürlər.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 Sora şeyx gətirir ki: Wa qaulu hadha al-qa'il an naqd khayrun min siya. Yerbuyn sözünə gələndə ki, naqd yer niseydən digər xeyirlidir. Ona da digər ən dəqiq sərlı cavab odur ki, innahu idha tasaawa Əgər digər ticarətdə naqdlə niseyd ticarət eyni gəliri verəsə, şək yox ki, hansı xeyirlidir? Naqd xeyirlidir. Şək yox ki, nək Fə in təfavətə deyil, əgər deyil, fərq varsa, nəqt məsələn, məsələn, bir manus nəsələn, bir manus qalır, insə bir manus nəsələn, məsələn, məsələn, yüz manus qalır. Şək yox ki, burada hansı xeyirlidir, insə xeyirlidir. Fə keyfət dünya kulliə min əvvəlihə ilə əxirhə kə nəfəsin vahid min ənfəsir ahirə. Və necə ola bilər ki, dünya deyil, öz-özlüyündə, ahirətin deyil, <coughs> Yəni dünya başdan ayağa, yəni bütün cön dünya hamısı içindəki nemətləri ilə, qızılın, nə bilim hər şeyinə axirətin deyə nəfəslərindən bir nəfəs verə deyib. Və necə ola bilər ki, burada deyən nədir? İnsandan də xeyirli ola bilər. Necə peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm buyurur: "Mə dünya və axirət idi illə kəma yusx li ahadikum usbəha fil yəm fəliyəntur bimə Dünyanın deyir, dünya mal malının axirətə nisbəti sizdən birinin deyir ələnə deyir çaya salıb çıxaralsa deyir əlində nə qalarsa deyir o da deyir yerdə qalan su nədir axirət deyir insanın barmaq ucunda qalan o nəmlik sənədir dünya deyir və şeyx həmçinin gətirir ki fe'ithar hada naq ala hada nisyati min azam al və wa aqbah al belə bir deyir nisyanı deyir nəqdə deyir tərcih etmək nəqdən üstün tutmağa, özü deyir doğurdan da ən böyük deyə və şey gətirir ki necə ki, de, dünya deyir əvvəlindən axırına cəm və içində olan bütün hər bir şeyinə dünya əvvəlindən axırına cəm neçə iş var dünya Allahumaya. Allah ələmdir deyirlə, gör, milyard illərdir yaranı neçə illərdir yaranı, dəqiqin Allah bilir yəni, burdan buracaq yəni. gör, neçə illərdir helə bu neçə illərlə yanaşı deyirlə, ahirətin nəfəslərindən bir nəfəs deyil helə sən sənin ömrün 10 milyard illərin içərisində də, yəni dünyanın həyatı ilə müzahisə uzunluğuna, sən ömrün də elə bil ki, 60-70-70-50, ona bəlkə bir nəfəs verə deyil. Yəni. İndi gör, nə qədər keçilir yəni. İnsan özü dünyayı qiyas eləyəndə, görürsən ki, insanın həyatı hətta bütün nəməkləri datsa belə, yəni dünyada nə bir cüz bir şey getirmiş olur.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 Ya o günah, o günahdan aldığın ləzzət, cazibədarlıq, gözəllik, şirinlik Allah Subhanahu taalanın sərər vəd verdiyinin cənnətin, cənnət nemətlərinin, cənnət qadınlarının yanında deyir, dənizlərdəki o fşanlardan bir damla belə deyildi. Və ya xotə, həyatda tapdığın deyir, ən böyük sıxıntı, əzab, əziyyət, nəv-i bir cürə bir xəstəlik Allah Subhanahu əzabının yanında nədir Allah subhanahu wa taala əzabının yanında, yəni dənizlərdən deyir, bir damla belə dəyir. Aydın qardaşlar. Qalan dərsimizə də qalsın, gələn dərsə a sallallahu salla alayhi və səlləm Muhamməd və alə alihi və səhbihi və səlləm